Взагалі це називається торговий центр Дубаї. Тут ми зустрічаємо Лауру, яка торгується за майки Nike. Вона хоче купити їх по 14 дирхамів, про що й кричить українською мовою. Це має такий вигляд. Ні-ні, містере, ми так не домовлялися. Чуєш, містере? Вона дицяє усміхненому продавцеві підносить калькулятор, електроніка. 14 Ну, як це по-вашому? Фортін. Ферстейн? Продавець щасливий. Так багато однієї жінки і емоцій. Я бачу, що він поступиться, але не відразу. Йому важливе спілкування. Він, можна сказати, гурман. Містере, ти не шкірся?» – напирається цицьками на миршового продавця тітка. «Я їх в сумах більше, як за п'ять доларів не продам. А дорога?» «Давай, любий, по-доброму. Фортім, так? Ти ось подрузі моїй віддав, а мені не хочеш?» «Вам допомогти?» – ввічливо запитує Марк. «Та скажите тій сволоті, що я звідси просто так не піду, поки не віддасть». Марк таратурить, звертаючись до крамаря. Той ще у відповідь. У них різна англійська... Але вони розуміють один одного, посміхаються. «Лауро, він хоче з тобою випити кави, ти як?» А кави!» – з розумінням посміхається Лаура. «Та скажи запросто! Тільки нехай потім не ображається. А майки хай зараз віддасть. А ви заберете?» Марк швидко перекладає. Раб задоволено киває. І ми, навантажені майками, відбуваємо в готель Інтерконтиненталь. Негр портьє солодко посміхається. У місті підвищена вологість. У мене теж усюди вогко. Я також посміхаюсь. Я хочу негра. Мені подобається слово млість. Я вивертаюсь з під руки Марка і дивлюсь йому в очі. Чекає, але. Не мене. У душі він не тримані спинку, бо миттєво засинає, ледь торкнувшись головою подушки. Я згадую. Про майки, про коней, про холодне шампанське, про негра. А в ресепшн? Марк не крутиться, він лежить горілиць і вже з півгодини щось бурмочив уві сні. Раптом починає кричати. Ні, ні, ні, ні, не хочу. Ой, мамо, як мені боляче! Він здригається всім тілом і розплющує очі. З чола котиться холодний під. Води, горілки, тихо просить він. Він дістає пару таблеток, запиває їх водою. Довго тримає склянку з горілкою в руках. Може, її ти вип'єш? Давай, пива, як це по-нашому, по-європейському? Я радію за вибір. З горілочкою? Йоржик? Я киваю. Бойовий медичний напій. Для середнього медперсоналу. Ми мовчки не цукаючись випиваємо. А що за пігулки? Обережно цікавлюся я. Так, транквілізатори. Релашка? Може, з горілкою не треба? Мене зараз знудить. Це не ті пристрасті на повіців, яких треба йти. Справа в навичках, посміхається Марк. Я зі страшенною силою хочу негра. Доводиться брати Марка. Секс гарний релаксант. У мене післязавтра день народження, втомлено сповіщає Марк. А завтра мене це чомусь образило. Я не подарунок. Поїдемо на море. Хочеш? Питає Марк. А ввечері в мене справи. Зброю продаєш? Я так і знала, що вляпаюсь в історію. Купую, посміхається Марк. Я виходжу на балкон. Ніч яка місячна, зоряна, ясна. Видно, хоч голки збирай. Місяць. Висить наді мною, як скипка кавуна на тарілці. Інакше. На моєму небі він виглядає ніби з-за рогу. Тут господарює. Араби не понакидали голок.